Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM. Bună dimineața, bine venit, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ce Ce faceți, o, veste română, bună, o veste bună, o veste bună. S-au terminat sfârșit. traficanți de droguri și amenințările teroriste în România și DICO se ocupă cu ridicarea cu Duba a redactorilor culturali de la Radio România Cultural și Radio România Actualități. Nu e nicio glumă, chiar dacă apare începutul unei caricature, un scenariu de de senată nu e vorba de asta, Asta este pur și simplu adevărul. Și o să-l rezum extrem de, extrem de repede, pe repede înainte. În octombrie 2016, pe tolo.ro în Gazeta sporturilor apăreau niște informații despre uh, de fapt primul episod dintr-o investigație despre cheltuielile de la Radio România. Și spuneam acolo că în doi ani de când fuseseam numit șef la uh, Radio România de către PSD, Ovidiu Miculescu, președintele instituției, se deplasa numai la business class, cu bilete de avion care costau până în Turcia sau Polonia 900 de euro, unde normal e 200-300 maxim, să spunem, de euro. Sau cu peste 5-6.000 de euro la des în destinațiile exotice, din care nu prididea să coboare din aceste avioane, pentru că el făcuse 32 de deplasări în valoare de 210.000 de euro în doar 2 ani de zile. Care a fost urmarea? Că toată lumea s-a așteptat să se întâmple ceva, să verifice cineva. Da, a verificat curtele de conturi adevărat cheltuia de radio România a făcut un raport extrem de critic și în această perioadă, deci practic în, acei 3 ani care au, în cei trei ani care au trecut, s-au întâmplat niște lucruri pe care noi le-am aflat abia acum dintr-un dosar public uh, din justiție, care sunt absolut halucinante. Adică, supărat că acele informații au apărut pe Tolopuro și în gazda Sportului și pe un blog al sindicatului, Uh, angajaților de la Radio România, Ovidiu Miculescu a făcut trei plângeri la DICOT. Acuzând, dorim să afle cine scurge informațiile publice, atenție, din... Uh, da. din vorbim despre bani publici. Bani aici. publici și informații publice. Ca da. oamenii să înțeleagă, când se spune că informațiile sunt publice, asta înseamnă că aparțin publicului, ca să da. o spunem mai, mai da. clar să înțeleagă toată lumea. Ele nu sunt nici ale directorilor uh, radioului sau directorilor TVR sau directorilor de, in de instituții publice, ministrilor, președintelui țării, nu. Uh -huh. Asta sunt informații care aparțin publicului prin Constituție. Pentru că, dacă nu este vorba de chestiuni, de servicii secrete, de pildă, care necesită confidențialitate prin această natură, avem dreptul să știm, pentru pe ce sunt cheltuiți banii pe care îi dăm exact. noi, că sunt banii noștri, exact. sunt banii exact. din taxele Orice. pe Orice. care le plătim noi și Sigur. atunci avem dreptul să știm cum sunt cheltuiți acești De la bani. De la diurna unui ministru până la exact. contractele care se fac pentru autostrăzi, toți acești bani, pentru că sunt bani publici, trebuie expuși. Și toate actele care se întocmesc în interiorul instituții publice, cu excepția celor despre care vorbei tu, trebuie expuse. Bun. Ce a făcut DICOT? DICOT a considerat exact ceea ce a cerut șeful radioului public, și anume că este o scurgere de informații de secrete de serviciu, așa au considerat ei, și au început să caute infracțiunile. Au considerat că expune informații publice, care erau încoate deplasările șefului Radio-România. Este o infracțiune. Asta a considerat șeful Radio-România, asta a considerat și procurorii cot. Și au mers, au făcut pechezii informatice, au mers acasă peste redactorul șef de la redacția uh, muzicală a uh, Radio, Radio România Actualități și Radio România Cultural, la șase dimineața, patru polițiști cu pistol, <laughs> în 2017, mai 2017, au ridicat-o pe femeie de acasă, au ridicat-o de acasă, Iau cu percheziție, i-au uh, sequestrat laptopul ca să verifice dacă ea a trimis uh, informații respective către, către presă, au dus-o la DICOT și au convins-o să semneze un acord de recunoaștere a vinovăției de un an și trei luni de închisoare, dar fără executare cu amânarea executării, astfel încât dacă femeia făcea o altă infracțiune Pe, cu perioada, de perioada asta, intră la închisoare un an și trei luni de zile și s-au dus în fața instanței ca instanța să recunoască acest acord de recunoaștere a vinovăției. Într-un instanță șocată de ceea ce a făcut dicot -ul în mod uh, paradoxal, pentru că, de obicei... O întrebare, când s-a întâmplat asta? În ce an? În 2017-2018. De, okay. de obicei, ceea ce stabilesc uh, procurorii și inculpații, instanța aprobă. Da. În cazul ăsta, slabă, domne au verificat și au spus fraților, Da. ați buni, sunt, sunt informații publice, le-a da. le dat dosarul înapoi. Cum e posibil să e, percheziționați? Exact. Aici intervine domnul Daniel Horodnicianu, șeful DICOT, care face apel hm. la acestă, în această situație spune, nu, sunt infracțiuni și această femeie trebuie pedepsită, acest, acest jurnalist, redactor muzical, trebuie pedepsit credibil Se întorc la tribunal și spun, și altă instanță cu două judecătoare, data asta le întreabă, de la Curtea de Apel București. Eu vorbesc așa pentru că pur și simplu sunt în pragul unui atac vascular cerebral, pentru că nu vine să cred că relatăm în 2019, da. în România, da. niște fapte recente, dacă s-a clasat cazul abia acum. Bun. Da. Și îi întreabă pe cei de la DICOD și asta întreb, cu asta am încheiat, pentru că realmente este monumental dialogul. Îl avem, îl vom publica, am publicat astăzi prima parte în Libertatea, vom continua publicarea în zilele următoare, pentru că oamenii să știe fiecare nume de judecători și procurori care au făcut aceste ilegalități și judecătoarele intrau pe cei de la dicod. Dar de ce v-ați întors cu acest caz în instanță? Că e clar că n-a făcut nicio infracțiune și a spus da, noi recunoaștem că informațiile sunt publice, dar există un ordin al șefului Radio România care stabilea că ca ele să fie secretizate. La care le spun, păi da, dar noi avem o România o Constituție și ordinul, deși voi procurorii credeți că ordinul, ordinul șefului Radio da. România poate... Uh, învinge Constituția Ei, Aflați aici, în, în acest no. tribunal, la Curtea de Apel București Că nu de, învinge de, de, Constituția Da, e ceva de, de neînțeles Șeful nu poate să declară el Așa ce informații consideră Că sunt secrete Secretă. Mai ales când vine vorba de ce cheltuiește el Deci Băi, de... Deci, vă rog, stați pe libertatea zilele astea pentru că trebuie aflat și expus fiecare nume de procuror și judecător care au aprobat perchezițiile, au acuzat-o pe această jurnalistă, au dus-o în instanță, uh, au făcut apel, pentru că așa ceva la Fenian, cred că, nici, nu știu dacă se mai întâmplă nici nu măcar crezi, acolo. Nu crezi că ar trebui să schimbă numele țării să-i spune Republica Belarusă România? Belarusă, Eu cred că fiecare generație ar trebui să lupte Pentru democrația ei, că altfel nu ne dă nimeni de gata. Asta cred, mulțumesc mult și scuze Iar am întârziat. <laughs> Arena lui Cătălin Tolontan La Europa FM